39. kilenc csukott szemmel feküdt az ágyban, de már nem aludt. Igaz, nem is volt egészen ébren. Így félálomban csak azt érezte, hogy valami nagyon rossz dolog történik vele. Megalázó, szégyenletes, amely minden másnál közelebbről érinti, s ami ellen semmit sem tehet. Aztán, ahogy álmosságó oszladozni kezdett, s eszébe ötlött szomorúságának oka, Egyszerre ráébredt, hogy harcolnia kell a rátörő bánat ellen. A szomszéd szobából beszűrődő zajokra beszélgetésre kezdett figyelni. A hangok a szokásosak voltak, apja és bátyja munkába indultak. Szabóné gondoskodó megjegyzéseket tett készülődésük közben. Mintha azonban icu hangulata áttört volna a falakon. Szétsugárzott az egész lakásban, és idegessé, Ingerlékenyítette az egész családot. Lacikám, a tíz óraidat betettem a nagy kabátot zsebébe, figyelmeztette Szabóné a fiát. Köszönöm, mama, de nem viszek nagy kabátot. Hogy-hogy! – aggodalmaskodott az anyja, kicsit sértődötten. Ilyen kora reggel még hűvös van. Bizony, bizony, helyeselt feleségének Szabú. Na látod, apád is nekem ad igazat. Nem lehet még kabát nélkül járni. De nélkül se lehet munkába menni, jegyezte meg jelentőség teljesen az öreg. Hiszen oda készítettem az inget az ágy végére, papa. Lehet, de nincs ott. Sőt, a szekrényben sincs. Akkor azért volt olyan kicsi meg szűk az ing, amit én vettem föl. Azt hittem az enyém, nevetett Laci. Meg kell veletek bolondulni. Hát most mi csináljak? Levessem? Elkísel a szolgálatból. Én meg a munkából. Menjek a tegnapiban. Neked is ilyenkor kell azt a pár órát ledolgoznod, zsörtölődött az urával a szabóné. Amikor hívnak? Hóvégi hajrá is van a világon, mama. A papát azért hívják be ilyenkor, hogy erősítésük legyen. Sokra mennek velem, ha ott állok tüsszögve, Nátháson jegyezte meg Szabó, jóval nagyobbat tüszentve, mint amire állapota késztette. Tessék, már meg is fáztam. Kapt föl addig a hálóingedet, ami kivasalok egy inget. Nem értitek meg, hogy a hétvégén mostam? Még nem volt időm vasalni? Nektek csak az a dolgozó, aki munkába jár. Az, hogy én itt kulizok rátok, az semmi. sem, mama, sürgette Szabó. Te már akkor elkéstél, amikor a fűrgeséget osztogatták, nyelvelt vele a felesége. Ne zsörtölődjetek, intette őket Laci kifelé indulóban. Szervusz, fiam, mikor jössz haza? szólt utána az anyja. Nem tudom, érkezett a mindennap elhangzó kérdésre az ugyancsak szokásos válasz. Miért kérdezed, hogy mikor jön haza? Róta meg a feleségét, szabó, miután Laci becsukta maga mögött az ajtót. Nem emlékszel már rá, hogy milyen a fiatalok szerelme? Szerelem! Szép kis szerelem! Férjesasszony! Az egyik férjesasszonynak udvarol, a másik meg. Az a fontos, hogy rendes házastársat találjanak. Itt az inged! No, ezt szépen ide adtad. Most aztán igyekez? Zsörtölődésüket hirtelen ajtónyitás szakította félbe. Az ajtónyílásban icu jelent meg. – Icukám, hát te már fönn vagy? – fordult felé az anyja. – Már nagyon régen. Úgy veszekedtetek, hogy aludni sem lehet. Igaz, hogy nem is tudtam. – Papa, kész vagy? – Kész, kész, megyek már. Szervusz, kislányom. Aztán jól felej. Szervusz, mama. Miután a család másik férfi tagja is eltűnt, Szabóné aggódó arca fordult icuhoz. – Persze, megint halászferén járt az eszed. Azért nem tudtál aludni. Rossz vége lesz ennek. Beszéljek vele? – Nem! – ijet meg icu. – Anyu, nagyon kérlek, ne! Nem szabad! Halára szígyelném magam! Nem csak a szerelem, a féltékenység, a megalázottság érzései is okozhatnak heves szívdobogást. Előfordulhat, hogy a hivatalok kényelmes szobájában üldögélő férfiaknak is felgyorsul a pulzusa, emelkedik a vérnyomása, s verejtéktől gyöngyözik a homloka. Polonyi és Fekete ugyancsak idegesen nyitottak be Simonyi irodájába. Megkönnyebbülten tapasztalták azonban, hogy Simonyi mindennapi teendőit végezve turkál iratai közt az íróasztalán. – Már azt hittük, lekapcsoltak, – mondta neki megkönnyebbülten fekete. – Ha tudni akarjátok, közel voltam hozzá. Rengeteget vártunk rá a presszóban, ahogy megbeszéltük, – magyarázta szemrehányóan fekete, és megtörölte izgalomtól verejtékező homlokát. Szóval? faggatta Polonyi Simonyit. Mi történt a minisztériumban? A minisztériumban sarokba szorítottak. Kénytelen voltam, tessék, lássék, elismerni, hogy egy kicsit megváltoztattam a szakvélemény szövegét. A vizsgálat után kijött a főkapitányságról egy nyomozó, és ott nyomban, szabó szobájában felvette a jegyzőkönyvet. Igen, és... firtatta tovább a részleteket fekete. Berta még hadonászott és angoskodott egy ideig, hogy ő így társszerző meg úgy társszerző, de aztán leintették. Megindul ellene az eljárás. Annyi baj legyen. Nagyon szép, hogy meg akartok nyugtatni, de nem olyan jó ez nekünk. Miért nem jó? Tudjátok, mi volt az én tervem? Szépen elfektetem egy-két évig ezt a felner Berta féle találmányt, aztán, mikor már Berta úr is beleunt, belefáradt a küzdelembe, akkor csináltatok rajta valamiféle kisebb változtatást, és valamelyiktek nevén bedobom, ebben a gépben milliók vannak. Óriási, mi, mint feltalálók, kuncó ott fekete megkönnyebbülten, még mindig gyöngyöző homlokát törölgetve. Simonyi hosszú távra dolgozik, állapította meg Polonyi. Nem vagy megelégedve a napi bevétellel? kérdezte Fekete. Az más, legyintett Simonyi. Ha engem kitesnek a gyárból, akkor futcs. Gondolod, hogy kitesznek? sápadt el Fekete. Polonyit inkább a jelenlegi helyzet állása érdekelte. Ki is hallgatott az a nyomozó? Persze, de van sütnivalóm, átráztam. Gondoltam, legjobb lesz beismerni ezt a kis ügyet, akkor a többi legalább titokban marad. Egy szép kis önkritika, egy kis kritika a vezetés felé. Szóval bemártottad kincsest is? Mosolygott elismerően fekete. Egy picurkát és röhögni fogtok. Csak bólogatott. Kijelentette, hogy őt is súlyos felelősség terheli. De hát te átrajzoltad a szakvéleményt. Úgy van. Ezért társadalmi bíróság elé állítanak. Súlyos fegyelmit kapok. – Fegyelmit? – csodálkozott Fekete. – Burokban születtél, Simonyi. Súlyos fegyelmit, amikor kaphatnál... – Pszt! intette le Simonyi. – Nem szeretem a jóslatokat, főleg esztendőkben kifejezve. A tárgyaláson ismert be, amit lehet, a kis dolgokat. Közben ráncsd be kincsest alaposan. Tanácsolt a Polonyi. Akkor még jobban megdühödik, és biztosan kirúg. Legyint egy Simonyi. Tévedsz, éppen ezért nem fog kirúgni, magyarázta Polonyi. Tudod, hogy van az? Egy ilyen munkás igazgató nem engedheti meg magának azt a fényüzést, hogy gyanúba keverjék. Márpedig, ha kirúg, azt mondják majd, hogy ő volt a ludas a dologban, és bosszút állt rajtad. Mondasz valamit? Töprengett Simonyi komoran. Még valamire figyelmeztetlek, mondta szinte fenyegetően Polonyi. Vigyázz, nehogy másról elköbd magad. Ha ügyetlen vagy, fontoskodott Fekete, úgy bevarnak tíz-tizenöt évre, hogy ki se jössz többet. És ha kell, adta tovább utasításait Polonyi, inkább rugast ki magad a gyárból, mint hogy egy zsebkendőt is bevaj. Mert amíg észnél vagyunk, mindig lesz mit a tejbe aprítani. Te tehát egy zseppendőcse. Zsebkendő nem is volt, jegyezte meg cinikusan Simonyi, de cseppet sem volt jó kedvű. A gyárban padiság fogadta az öreg szabót. Azért hivattalak be Jani bátyám, mert egy kicsit lemaradtunk a tervel. Laci jó sejtette, állapította meg az öreg. Mit mondott? Azt, hogy hóvégi hajrára hívtatok be. No, hát, azért nem egészen. Hova tegyelek? Tudod te jól padiság, a régi masináimhoz. Nem megy, mert itt ez a szaki, leg ez a szaki. Ezeken most én dolgozom, lépett közelebb hozzájuk egy piros arcú fiatalember. Aztán csináltam rajta néhány igazítást. Az én gépeimen. Kérdezte sértődötten Szabó. No, hát már nem egészen a te gépeid, ha jól meggondoljuk, mondta padisák, miközben náthás nagy egy tarka zsebkendőbe fújta. Persze, mindig elfelejtem, ismerte be szomorkássan Szabó. Csak hát olyan furcsa, hogy valaki odaáll a gépeimhez, aztán fabrikál rajtuk. Nem gondoltam, hogy Jani bátyám még ahhoz a géphez kívánkozik, menteket őzött legeza. Közben piros arca bíbor színűre változott. – Hát hova kívánkozzak? – morcoskodott Szabó. Padiság szerette volna elsimítani az ellentétet. – Van itt még egy masina, munkahely is van bőven. Könnyebb munkát is adhatnék neked, Jani bátyám. Szabó bácsi jól látta a helyzet humorát. – Ki kérem magamnak? – mondta hegykén. Mi az, hogy könnyebb munkát? Kibírok én még minden munkát, ami ebben a gyárban adódik. Majd a kedves legaz aki megmutatja, hogy mit újított a gépen. Tette még hozzá derűsen. Nyugodtan megmutathatja szakikám. János bátyám nem lopja el az újítását. Nyugtatta meg a fiatal embert, padisák. A felől én biztos vagyok, elég jól ismerem. Na, csak ne legyen olyan biztos, fiam. Intette legez átszabó. Láttunk mi már olyat. Holnap délután még annál is cifrábbat látunk, újság volt a padisák. Holnap lesz a társadalmi bírósági tárgyalás Simonyi ügyében. Simonyi? kérdezte Szabó. Ő, nem tiszta a keze. Beszélnek az üzemben ezt meg azt, vonta meg a vállát a pirosposgás fiatalember. Például azt, hogy ez a Simonyi is benne volt a horpács ügyben, amikor az a tolvaj üzemitűzoltó lebukott. Orpács? kapta fel a fejét izgatottan szabú. Ő akkor bukott le, amikor engem a lopásnál leütöttek a kerítésnél. Ez a Simonyi lopott volna? Azt beszélik, hogy benne volt valamiben. Hát, ezt majd elmondod, förmetlege zár a padiság. Én? Mit? Hol? A tárgyaláson. felelte magától értetődő hangon a művezető. Én nem tudom biztosan, hogy lopott e Simonyi. Mentegetőzött ilyettel a. El kell indítani a dolgot, dörmögte padisák, és hatalmas orrával olyan fenyegetően közelítette meg a fiú arcát, hogy az hátra őkölt. Ha mindenki hallgat, akkor Simonyi urat szépen megdorgáljuk, vagy fegyelmi büntetéssel kitessékeljük a gyárból, de... De ki tudja, miféle bűnök maradnak feltáratlanul, vágott közbeszabó. Talán egyszer még az is kitudódik, ki be a fejemet. Szabó ott hagyta őket, aztán bement padisák irodájába, és felhívta a rendőrséget. Az iskola vidám lármája az órák közti szünetekben betöltötte az egész épületet. A zsibongás halk távoli zümmögésé változott, azonban, amint icu belépett a tanári szobába, és becsukta maga mögött az ajtót, a teremnek beillő helyiségben csend volt. Egy hosszú asztal végénél Pintér tanár úr ült. Ő várta a lányt. No, Szabó, jöjjön, jöjjön! Tanár úr, kérem, a dolgozatommal volt valami baj? Nem, a dolgozata nagyon jól sikerült. Másról akarok magával beszélni. Maguk hamarosan ballagnak, aztán jön az írásbeli, érettségi, és júniusban a szóbeli. És az egyetemi felvételi, toldotta meg bátortalanul icu a felsorolást. Változatlanul az a terve, hogy felvételét kéri az egyetem orvosi karára? Igen, tanár úr, orvos szeretnék lenni. Tanulmányilag most jobban áll. Ha ilyen szorgalommal folytatja, az érettségén elérheti azt az eredményt, amelyel már pályázhat az egyetemre. Én is remélem, ez azonban mást is jelent, ugye, szabó icu? Mit jelentene, tanár úr? Az emberek általában többféle tervet dédelgetnek magukban, aztán az egyik mellett döntenek, a másikat vagy a többit elvetik. Úgy tudom, magának is volt valami másik terve az érettségi utára. Volt, ismerte be icu halkan. Sírás bujkált a hangjában. De én azt a tervet elvetettem. – Mehetek, tanár úr, kérem? – Még nem. Úgy érzem, egy kicsit én is ludas vagyok abban, hogy egy időben félretette az orvosi terveit, és arra készült, hogy feleség legyen. – Az régen volt. – És miért határozott úgy, hogy… – Csak! – igyekezett elvágni a további kérdezősködés lehetőségét, Icu. – Persze, csak! – Ez a világ legtermészetesebb indoklása. – Csak! – Ha sarokba szorítják magukat, vagy megoldhatatlan probléma elé kerülnek, csodálatos bölcsességgel azt mondják, csak, és ezzel minden el van intézve. Tanár úr, kérem! Nyugalom, Icu, nem akarom bántani, de látom, hogy maguknál történt valami. Nálunk? Magánál és halászferinél, aki az iskola hallgatólagos engedélyével a maga vőlegénye. Icu most már nem tudta visszafolytani könnyeit. Na, ugye, hogy nincs minden rendben? Nem akarom még ezzel is terhelni a tanárurat, mondta icu könnyeit törölgetve. Kislányom, tudom én, hogy elég, ha egy halászferi néhányszor a szokott időben nem várja az iskola sarkon. Sokan határozzák el maguk közül ilyenkor, hogy a szerelem helyett inkább a tudománynak szentelik az életüket. De tanár úr kérem, én... Tudom, hogy maga nem ezen az úton jutott el oda, hogy orvos akar lenni. Én már... Persze, ettől függetlenül is ez volt a célja, de így, ilyen lelkiállapotban nehéz ám elérni azt a célt. Tudom. Akarja, hogy segítsek magának? Mondjuk úgy, ahogy maguk is segítettek egyszer rajtam. Rám merné bízni a maga nagyon kényes magán ügyét, Szabó? Hát... Ha nem akarja, mondja meg őszintén. Nem haragszom meg érte, hiszen lehet, hogy nem is sikerül. Ha nem akarja, nem avatkozom bele. No, mit gondol? Én megbízom a tanár úrban. Helyes, akkor most elmehet. Az egyetemi felvételről pedig majd még beszélünk. Igenis, tanár úr, köszönöm szépen. Mikor icu becsukta maga mögött a tanári szoba ajtaját, Pintér a telefonkészülékhez lépett és tárcsázott. Halász Ferenc technikus elvtársat kérte a telefonhoz. A társadalmi bíróság tagjainak jó része fizikai dolgozó volt. Olyan ember, akiket Simonyi a gyárban sosem látott meg, vagy ha látta is őket, nem jegyezte meg az arcukat. Most azért ült itt ez a néhány Simonyi személyben jelentéktelen ember, hogy határozzon a sorsa felől. Legjobbnak vélte, ha megőrzi a beosztásából származó tekintélyét, s közben arra is vigyázz, hogy beismerje azt, amit úgysem tagadhat le. Kincsesebtársnak volt arról tudomása, hogy mit érez a találmány? kérdezte Padisák a társadalmi bíróság vezetője Simonyitól. Nem hiszem, de ez nem is fontos. Nekem, mint a beosztottjának, az volt a dolgom, hogy megkíméljem az igazgatót az újításokkal járó hercehúrcától. Kincseselvtárs utasítást adott erre? Kérem, nem adott utasítást erre, de az ember tudja, hogy mikor, mit kell vagy mit nem kell csinálnia. Mellé beszél maga Simonyi, szólt közbe Szabó, aki a tárgyaláson tanuként szerepelt. A tárgyaláson bárki felszólalhat és elmondhatja a véleményét, de várjunk a sorunk, relvtársak! Intette rendre padisák az öreget. Majd ismét Simonyihoz fordult. Szóval maga kifejezetten kincses igazgató kényelme és nyugalma érdekébe hamisított? Hát, nem egészen. Gondoltam, ha kézbe veszem ezt az ügyet, biztosan lesz belőle valami, nem fekszik el. Itt álljunk meg egy kicsit. Én nem hiszek neki. Szakította félbe Simonyit egy szögletes arcú ember, aki eddig némán áldogált a többiek közt. Az eltárs föl akar szólalni, kérdezte tőle padisák. Ettől megkérdezi, hogy fel akar-e szólalni, morgolódott magában sértődötten Szabó. – Engem meg egyszerűen leintett. Varga vagyok, mutatkozott be a szögletes arcú munkás. Karbantartó lakatos. Néhány kérdésem lenne Simonyi úrhoz. Emlékszik rám? Nem. Nem emlékszem, mondta zavartan Simonyi. Lörincifonú, 1954. Maga akkor szállítási ellenőr volt. Lebukott egy kocsi kísérő, aki a teherautó ülése alatt vitte ki a zárut. Magára vallott, és maga négy hónapot kapott. Az én Prius lapom tiszta? Megnézhetik a rendőrségen. Hogy ezt miképp csinálta, nem tudom. Úgyhogy leültem is, rehabilitáltak. Azóta tisztességesen dolgozom. Érdemes volt nekem falura utazni, leány szállásra menni, hogy összebékítsem a szerelmével ezt a padiságot. Nagyon érdemes volt, zsördölődött magában Szabó. Leint, szégyenbe a többiek előtt, olyan sértődött volt, hogy nem is tudta, miről beszél a szegletes arcú meg Simonyi. Csak akkor figyelt fel újra a tárgyalásra, amikor a a kezdet beszélni. Én arról akarok szólni, mondta kipirult arccal a fiatal ember. Ami itt történt a mi üzemünkben. Én gyakran láttam Simonyi urat akkor túlorázni, amikor Horpács, mint utóbb kiderült, szolgálatban volt. Ebben nem láttam mostanáig semmi gyanúsat. Mint abban sem, hogy elég meghitt baráti viszony volt közöttük. Gondoltam, Simonyi azért még nagyon rendes ember lehet, ha a másik gazember is. Most azonban úgy érzem, el kell ezt mondanom. Mindenki igazat adott Legezának. Úgy van, nagyon helyes, jól mondtad, a, nekünk is feltűnt. Szabó már el is felejtette a rajta esett sérelmet, mert látta, hogy padisák nem is olyan rosszul vezeti a tárgyalást. Szót kért, és elmondta, hogy Simonyi az utóbbi két évben vikendházat vásárolt, és zuglóban egy kis villát. Honnan tudja ezt jó ember? kérdezte fölényeskedőn Simonyi. Molnár főhadnagytól, aki itt áll mellettem, ő volt a segítségünkre ennek a felderítésében. Szót kérek, kiáltott közbe Simonyi izgatottan. Tessék, adta meg neki a szót padisák. Nyertem a lottón. Rendben van, majd kivizsgáljuk, mondta Molnár főhadnagy. Szabó azonban nem hagyta annyiban. – Melyik játék héten nyerte, és hány találattal? – Több alkalommal, de így fejből nem emlékszem rá. – És az ismerőseivel kapcsolatban is ilyen rossz a memóriája? – kérdezte tőle a főhadnagy. – Nem értem a kérdést – értetlenkedett Simonyi. – Egy Jambó nevű kollégája szeretne magával találkozni. – Én nem ismerek ilyen nevű börtöntölteléket. Nem ez a rendes neve, ez igaz, de onnan tudja, hogy börtön töltelik. Kitaláltam a nevéből. Mindegy, hogy miből találtak itt, Jumbo, emlékszik magára. Legjobb lesz, ha a társadalmi bíróság ülése után rögtön tisztázzuk ezt a félreértést. Például úgy, hogy szembesítjük magát vele. Erre nem tartok igényt, és nincs is rá időm. Mi majd lehetővé tesszük, hogy legyen rá ideje. Nyugtatta meg Padisák. Néhány nap múlva Bandi fölszaladt a szüleihez. Szabó beszámolt neki a társadalmi bíróság tárgyalásáról. Sőt, arról is, amit Molnár főhadnagytól megtudott, Simonyit később a rendőrségen szembesítették Jambóval. Jambó egy elgondolkodhatott a börtönben. Többek között arról is, hogy miért csak ő üldögél a rács mögött, a többi megéli a világát. Ezért aztán mindent elmondott Simonyiról. Így végződött az újítás körül támad bonyodalom. Erről az jutott eszébe Bandinak, hogy ez az első ilyen ügy, amellyel találkozott, de biztosan nem az utolsó. Halász Feri sosem járt abban az iskolában, ahol Pintér tanár úr tanított. Miután a kapuban megtudta, hogy merre találhatja Pintért, elindult a hosszú lépcsők és folyosók során. Arra a meglepő felfedezésre jutott, hogy minden ilyen fajta épület belseje nagyjából egyforma. A világosra meszelt falak, amelyek ember- illetve gyermekmagasságig olajjal voltak lefestve, de még így is látszott rajtuk a csintalanabb tanuló kezelába nyoma, a szürke, kövezett padló, a lépcsők korlátai, amelyen oly mámoros boldogság volt leszánkázni, Mind-mind a saját tanuló éveit juttatták eszébe. Ez volt tehát az a hely, ahol Pintér tanár úr élete jó részét töltötte. Ugyan miért akar velem beszélni? Töprengett a fiatalember. Talán valamelyik tanítványát szeretné bejuttatni a vállalathoz. Ő minden esetre elhatározta, hogy akármivel fordul is hozzá Pintér, mindent elkövet, hogy teljesítse a kérését. Pintér egy üres osztályteremben fogadta a fiút. Tudom, hogy különös dolog, amiről beszélni akarok magával. Első pillanatra talán úgy tűnik majd, hogy illetéktelenül avatkozom bele olyan ügybe, ami amihez tulajdonképpen semmi közöm. Csak mondja, tanár úr, a halász. Egyszer már beleavatkozott egy ilyen ügybe, amelyben csak ugyan illetéktelen volt, és megmentette vele az életemet. Ugyan már. Legyintett Pintér. Azt felejtse el, mondta olyan határozottan, mintha valamelyik tanítványával beszélne. Kérni akarok magától valamit. Nem szeretném azonban ha hálából teljesíteni a kérést. Miről van szó, tanár úr? Az egyik tanítványomról. Halász Feri megállapította magában, hogy jó sejtette. Pintér megint segíteni akar valakin, és ehhez kéri az ő közreműködését. A tanítványomat Szabó nak hívják. Feri ismerte, hogy Pintér milyen viszonyban van Szabóékkal. Azt is tudta, hogy Icu az ő tanítványa. Most mégis meglepődött. Maga eljegyezte Szabó Icút, folytatta a tanár. Eljegyeztem. Ne értsen félre, nem vagyok anyakönyvezető, sem pap, de kénytelen vagyok megkérdezni, szereti maga azt a lányt? Szeretem. Akkor miért hagyta ott? Nem hagytam ott, nem értem rá mostanában annyiszor elmenni hozzájuk, mint régebben. Az építkezéseken fellendült a munka, új munkások jöttek, új munkahelyeket kell szervezni. Játszunk becsületesen, fiam. Maga már ismer engem. Tudja, hogy a barátja vagyok. Vannak dolgok, amiket vállalni kell. Értem, tanár úr. Kétlem, hogy érteni. Ha értené, akkor őszintén felelne. Szereti azt a kislányt? Szeretem, tanár úr, de mit tegyek? Az öregek azt akarják, hogy icu tanuljon, és addig ne házasodjunk össze. Beleegyeztek az eljegyzésbe. Igen, de a házasság olyan messze van, olyan sok idő ez, tanár úr, és... Ej, hey, hogyan is mondjam? Tavasz van. Azt hiszem, értem én, fiam. Jött egy másik lány, aki szintén úgy vélekedett, hogy tavasz van. Kérem. És most már azt szereti? Nem, nem. Kiáltott Feri. Én a mennyasszonyomat szeretem, de ez az egész most már olyan nehéz. Ki tudja, mit gondol rólam? Hogy nézzek a szemébe? Mit mondjak? Vegyen egy csokor virágot, és ne szóljon egy szót sem. A nők tizennyolc éves korukban még könnyen megbocsátanak. Megbocsátanak, mert az a legjobb megoldás. Halász Feri és Pintér tanár úr még sokáig beszélgettek az üres tanteremben. Aztán Feri elbúcsúzott. Minden rendben lesz, gondolta, mire azonban a kapuhoz ért, már kételkedni kezdett. Vegyek egy csokor virágot, és ne szóljak egy szót se? No nem, azért ez mégsem olyan egyszerű, ahogyan azt pintér tanár úr elképzeli.